«Силу необхідну, щоб її розірвати». «Шкода», – сказала Мора, – «здається, натуральний дикий шок». І купила її на розпродажу. Тим сумніше, Мора повернулася до кухонного гарнітуру Джейн. «Я привезла їжі з китайського ресторану. Розкласти по тарілках? А з картонок поїсти не можна?» «Джейн, побійся Бога!» – Мора відкрила шафу та витягла тарілки. «Та розкажи мені про твій парний психоз». Це галюцинації, що поділяються двома людьми, пояснила Мора. В даному випадку їхня галюцинація поляга в тому, що вони вампіри і, здається, вони довели своє взаємне марання до крайності. Вони уникали денного світла, спали в труні. Куди хлопець, мабуть, і повернеться, оскільки у нас недостатньо доказів для його затримання? Джейн похитала головою. Лука склянеться, що вона харчувалася одним повітрям та кров'ю. Таке можливе? Мора витягла з контейнера повну ложку курки Канбао і горохові пагони, засмажені, розпечені олії, розмірковуючи над питанням Джейн. У крові багато заліза, але немає важливих вітамінів. А оскільки калорійність крові становить 700 одиниць на літр, людині потрібно випити 3 літри крові на день. Мора поставила тарілку з їжею перед Джейн. Бо апетіт! Такі подробиці зовсім не обов'язкові. Але це пояснює ходорлявість Кімберлі Рейнер. Я бачила померлих від анорексії – Тож у них жиру було більше. Якщо вона харчувалася однією кров'ю, то не могла відбитися від душителя. Чорт забирай. Та вона від застудного віруса не могла відбитися. Уміло працювавши паличками мора витончено відчепила шматочок курки. З наукового польду, звичайно, застуди викликає якийсь певний тип вірусу. Тут ціле сузір'я симптомів, які вона раптом замовкла, насупилася. Що таке? Джейн, ти торкнулася дуже важливої теми. Так, коли заговорила про недостатню опірність хвороба. А до чого тут опірність? Адже її задушили. На перший погляд начебто задушила, Мора відклала палички. Але Ростен може виявити щось зовсім інше. 8. Через оглядове вікно Джейн та Фрост бачили мертву дівчину на столі в сусідньому приміщенні. Голе тіло здавалося навіть ще виснаженішим, ніж пам'ятала Джейн. Тазові кістки, що виступають під шкірою, видно всі ребра, але над шиєю... У карикартурному контрасті з ходим тілом, обличчя, повіки, що роздулися, опухлі наслідки, що заплющують очі. Ти певен, що витримаєш? запитала Джейн. Я в порядку, жодних проблем, відсахнувся Фрост. Те ж саме ти говорив минулого разу, пробурмотіла Джейн, зникаючи протезокторський, де Мора та її помічник вже зібрали всі необхідні ножі та скалпелі, кісткові пили та пінцети. Джейн намагалася не дивитися на лякаючий набір інструментів, зосередившись всю свою увагу на Кімберлі, Рейнер. Колись вона, мабуть, була гарненькою, блакитноокою окою-білявкою, могла б мотузки з хлопців вити. Тепер, коли її тіло майже втратило жир і м'язи, вона була скелетом в оболонці. Чому причина? Декілька місяців повітряно-кровяної дієти? Рентгенограма не виявила нічого несподіваного, сказала Мора, включаючи яскраве світло. Оглянемо уважно шию. І все-таки, на мій погляд, тут у неї странгуційські борозний. Джейн подивилася на фрост, який зупинився за кілька ярдів від столу, знайшовши для себе стратегічно вірне місце біля раковини. Ти маєш подивитися на це ближче. Я звідси чудово, все бачу, сказав він. І подивися, яке обличчя розпухло, додала Джейн. Таке ж відбувається, коли здавлюють шию. Тут один механізм, кинула мора. То що це ще може спричинити набрік обличчя, алергічна реакція, анафілаксія, лоб Мори над хірургічною маскою несподівано супився. або лактодектус, тихо сказала вона. Як? Мора не відповіла, вона дістала, збільшувальне нахилилася і повернула голову трупа на бік, щоб побачити шию збоку. Дивлячись на шкіру, вона пробурмотіла. Господи боже, такий маленький я мало не пропустила. Що? Прокол. Несподівано задзвонив телефон Фроста. Мора не відводила погляду від горла мертвої дівчини. Вона повернула голову в інший бік і почала розглядати шию протилежного боку. І тут також. Ти маєш на увазі, що на зразок проколів від відсмоктування крові? Наче ні солі, їдемо, прокричав Фрост. Церква Святого Антонія. Що там? Батько дівчини, він узяв Лукаса Генрі у заручники і погорожує вбити його. Дев'ять. Чотири патрульні машини Бостонської поліції, припарковані перед церквою Святого Антонія, блимали проблизковими маячками, коли Джейн та Фрост вискочили з автомобіля та побігли до церкви. Він захопив хлопця у церкві, доповів патрульний. Ми контролювали всі виходи, намагалися поговорити з ним, але він відмовляється співпрацювати. «Дайте я з ним поговорю», – сказала Джейн, надягаючи кули жилет. «Мем, він уже кілька разів стріляв. Нас тому й викликали. Хтось із сусідів повідомив про стрілянину. Хлопець живий? Він відгукується, більше нічого не знаю». Патрульний оглянув Джейн з ній до голови, ніби сумніваючись у її здатності впоратися з ситуації. «З нами спецназ, я думав, вам не слід». «Я знаю Рейнера. Саме я й маю це зробити». Джейн рушила до входу до церкви. «Містер Рейнер, крикнула вона через двері, це детектив Ріцолі. Я хочу поговорити з вами. Всередині долинав голос Рейнера. Можете не метушитися, ви не можете нічого змінити. Ну і принаймні він не погрожував. Я відчиняю двері, оголосила Джейн. Я йду сама. Відповіді не було. Вона набрала в груди повітря і переступила поріг. Усередині стояла напівтемрява. Єдина свічка, що мерехтіла, вдалині, не могла її розсіяти. Джейн не бачила ні Рейнера, ні Лукаса, але чула зляканий голос хлопця десь у темряві. Нагорі заляскали крильми кажани. «Він божевільний!» – кричав Лукас. «Увірвався сюди, коли я спав. Каже, що в мене вб'є!» Отже, Джейн пристосувалися до темряви, і тепер вона бачила їх, Лукас, Столився на лавці, Рейнер стояв над ним, спрямовуючи стовбур пістолета в голову хлопця. «Відпустіть його!» – сказала Джейн. «Цим ви нікому не допоможете!» «Деться про справедливість!» – відрізав Рейнер. «А вона чогось та варта!» «Чи коштує вашого власного життя?» «Хтось має покарати!» «Її вбив він!» «Не вбивав я її!» – заволав Лукас. «Я вже сто разів казав!» «Якщо хлопець винний, нехай це доведе суд!» – сказала Джейн. Нічого суд не доведе заперечив Рейнер. Ви самі вчора сказали, що немає жодних доказів і не буде. Моя донька померла. А вбивці її смерть зійде з рук». Навіть у темряві Джейн побачила, як рука Рейнера випросталася, пальці міцно вхопилися в стобур. Вона витягла свій пістолет і в цей момент зазвонив їй Стільниковий. Всі троє заумерли на порозі насильства. Телефон все дзвонив, а Джейн не зводила очей з Рейнера. Якщо Лукас її вбив, присягаюся вам, я знайду спосіб довести це, і він вирушить заграти. Вони з Рейнером роздивлялися один одного в темряві. Телефонував ще один телефон, цього разу Рейнер. Не відриваючись від детектива очей, він відповів: Слухаю. Настала довга пауза, потім він нахилився, штовхнув телефон на підлогу бік Джейн. Вас. Джейн здивовано підняла трубку. Ріцолі «Джейн, я стою біля церкви, пролунав голос Мори. Хлопець її не вбивав. Тоді хто? Вбивця знаходиться в церкві поруч з тобою. 10. Кроки Мори лунали під кам'яними стінами. Вона наближалася на півтемряві. «Я одна», – голосно промовила Мора. «Зброї в мене немає, тільки ліхтарик, і зараз я його увімкну». «Що тут відбувається, чорт забирай», – крикнув Рейнер. «Я доктор Мора Айс, судово медичний експерт. Я зробила розтин вашої доньки і можу довести, що Лукас Генрі не вбивав її». «Як це ви можете довести?» «Я вам покажу справжнього вбивцю». Спалахнув промінь ліхтарика, і Джен від несподіванки. «Лукасе, покажіть, де спала Кімберлі». В темряві пролунав тремтячий голос хлопця. «Я не зміг знати для неї труни, тому ми притягли сюди картонну коробку. Ось вона». Мора опустила промінь ліхтарика і зупинилася на гігантській пакувальній коробці. Вона підійшла до неї і прочитала транспортний напис. Коробка потрапила сюди з північної Кароліни. «І що?» – запитав Рейнер. Мора нахилилася і почала розглядати коробку. «Джейн, хочеш подивитися?» Детектив присіла поруч на «Якого біса ти тут робиш? Якого біса ти тут робиш? Я ж тобі сказала, ідентифікую вбивцю». Мора не шпорила променем по вмісту коробки, поміж ковдрами та брудними подушками, потім промінь зупинився у верхньому куточку. Ось наш злочинець. Джей дивилася на легку павутину і істоту, яка сплела її. Павук – це латродецтус – Чорна вдова, ймовірно, приїхала в коробці з Північної Кароліни і вкусила жертву, поки та спала. Кімберлі, можливо, навіть не відчула вкусу. Для більшості здорових дорослих отрута чорної вдови не смертельна. Але здоров'я Кімберлі залишало бажати кращо. Вона довгий час не доїдала і в медичному сенсі була слабою. Мора знизила голос і наступні її слова почула лише Джейн. Смерть, мабуть, була болісною, м'язові судоми, білю животі, а потім припинення дихання. Не дивно, що проходжі чули крики. Джейн підвелася і повернулася до Рейнера. Вашу доньку ніхто не вбивав, сер, вона померла від укусу павука. Безглузда смерть, і вбивця досі тут, у коробці. Рейнер поволі опустив пістолет. Джейн забрала в нього зброю, заклала на нього наручники, а він все стояв, схиливши голову. «Я хотів одного справедливості», промовив він, «справедливості для моєї маленької дівчинки». «І справедливість переможе містер Рейнер. У даному випадку для здійснення справедливості достатньо вашого червика».